martxoak hiru. JoKG entzuten zazie. Hirola erratian FMaren eh da zazpi punto Artorren marikoa, martxoak sortzira, emakumilangilearen nazioarteko eguna hain zuzen. Nazioarteko mugimendu feministak egun horretarako greba horrokora deitu dau beste behin, igaz bezala. Gaurko saio honetan, Italia emakume sozialisten zareko bikide izango doguz gurean. Euskal Herrian sortutako proiektua da Italia, Emakume kosatua eta sozialismoaren analizi eta metodologia dibulgatzeko asmoz eratu dana. Horretarako, itaia.euz webgunea sortu zuten duela ilabete batzuk eta hainbat testu igotzen dabez bertara. Testuotan, violentzia eta autodefentsaz diar dute. Harreman zaintza eta lan erreproduktiboaz. Abortua bezalako gaiez. Alokairuzko zabele ehiburuz. Familia Instituzioa ariburuz eta abar. Beti ere ikuspuntu eta metodologia sozialista batetik. Eta egun, emakume langileek pairetzen daben opresio egoera gainditzeko helburuz. Euskal Emakume Feminista eta Sozialista Batzuek ausaturiko proiektua izanik, begibistakoa da mugimendo feministaren parte ere badirela. Danadala, Itaiaaren diskurtsuan, beste eragile batzuei faltan bota ahaldiegun pozizioak agertzen dira ere bai. Proiektu oso interesantea gaur gonbidatu duguna, Itaia, emakume sozialisten sarea. Geratu zatezi ehe jokajeionetan, asteragoaz! Na utsia joka jai sai honetan, esan bezala ba Italia emakume sozialisten sarea egitasmoa hobeto esagutu nahi dugun eta horretarako ba telefonoaren bestaldean kolitibo honetako bikide kide de Cogus ya ja, Eta bueno, ba lehenengo eta behin ba, hori eskerrik asko Irola Erratian parte hartzegatik, eta eta honde etorriak sai honetara. La ba, eskerrikasko Eh, esan bezala zuek eh, italia.es webunea eh, egiten duzuek argitaratu dedozu ez bertan hainbat eta hainbat material gehienak eh, testuak baina baita bestelako materialak eta horretan sartu aurretik eh, bueno, ikusi dott bertan goiburuan bertan jartzen dauela Italia emakume sozialisten sarea eta lor ja bueno pues hiru kla abarmatzen dira ez eh? alde batetik eh, emakumeak bestetik sozialismoa, eta alde erugarren klabe hori izango zen saretzearen ideia hiru eh, klabe horietan sintetizatu egiten da zuen egitasmo hau edo igual beste klaberen bat gaitu beharko zen itaia hobetu ulertzeko edo zelan definitzen duzu ezuek itaia? Bai, bona diaza, lertzeko errealki zergatik gatik iruterminago eka utatu den piskatu lertu barko litzateke zein izan zen edo gure sorrega prozesu, edo gian horik ideagia osako nuko du, zer txeginen iruterminago eka utatzea, edo gure burua hola definitzea ere, da dukan praktika batetik eta praktika hori izan zen oso Bueno, ba, modu inertiazko kasi batean sortu genuena, ez? Hina gueno, prinsipioz, nemo ba, e, ministotak militatu izan dugun, eta baita gure rietako eta zigunetako tal feminiziotan militatu izan dugun emakume batzuglian, beharra sentitzen gula enguat estu inguruan espazio sortzeko emakume problematika modu zehatz batean baina klase perspektiua batetik landuko duko zuelako, ez? Hulertzen dugulako emakume langi geok Ba, e, langile klaseko gainontzeko kideek jasaten ez duten modu zehatz batean bizitzen dugula egongo e, dominazio egoera hauez, eta gugan hartzen dituela forma zehatz batzuk, edo emakume izateak edo emakumea bizia sozializatu izateak, ba, betetzen dugun langile funtzio funtzionetan e, berezitasun batzuk ekartzen dituela bere baitan ez. Eta ulertzea genuen nuen ere, bueno, hau ba, langile perspektiba bat ezan bezala landu du behar dela, ulertzen dugu edo e, langileok E, klasi esplotatu izan arren, edo, bai, klasi esplotatu izan arren, emakumeetak gizon gisa, sozializatuak izan garela, ez? Hori ikusi, hori ikasi dugula, eta hala jarru dugula, eta nezta, espazio militantetan antolatu, ba horrek e, askotan ez dakarrela gure jarri den e, aldaketa bat, edo kartzen badu ere ez dela modu mekaniko batean sortzen, eta zentzu horretan gure espazio mistotan ere, Ba, emakume eta gizongisa jardun hori dugula, nahiz eta bueno, ba, praktikak erakusten digun e, jardun hori fintzen zela, baina ala ere emakume eta gizongisa jarduten dugula. E, eta, horrek sortzen izkugu bi problema ez, bai reproduzitzen dira gizonaren e, bueno, ba, jarrega diskiplinatzaile batzuk emakumeekiko, baina erreproduzitzen dira ere emakumeok e, gure ganatzen dugun. Ba, e, Ba, gugan sujetu politiko gixa, ez, e, gu ez kontemplatzea gure burua, sujetu politiko gisa ez, zehentu horretan, bueno, bat, opatu ginen behar batekin guzti hori lantzeko, eta guzti horri batez ere konpongide bat bilatzeko, ez, identifikatuan un momentu konkretu batean, espazio ez misto bat zontzeko beharra, langilea prospektioa baten baitan kokatzen zana, baina hala ere, ba, zan, e, zan bezala, e, maku mehontzako sortzen zen espazio bat zela ez, bueno, haukizkabatu. Ezan bezalak idakzako onduko duen, eh? nola iritsi eginean emakumeen espazio hausortzera, baina, bueno, pizkat adekizantzian arrazoiak. bigarren e, termino gisa, edo emakume sozializten gisa gure guruak definintza dator, pizkat, e, importante ikusten genuen da, edo, bueno, emakumeen espazioa dela aldarrik atzotikara eta gure pozizio politikoa zein den edargi ustea, ez, eh? askotan, emakumeak batzea, elburu bat bilakatzen delako gure bere baitan, da emakumeek espazio bat epitza, zinetan harremanduko diren, edo beraieke egabakiak hartuko ituzten espazio horretan, eta gukarreken euken, bueno, emakumeek espazioa bat sortzen nola, perspektiua politiko bat zenbaitan, eta elburu zehatz batzuk bete txera zijoan Ez kasu horretan, edo, bueno, kasu honetan, e, beharrezko eritzez eguen emakume problematika ulertzeko, E, argitzea zentzuk dian gaur hartzen du formaziatzaren kausak, jozergatik e, e, bat ez duen gure hontan emakume problematikak e, dituen bedozkan, dozkan ez augarrioiek e, eta dudari gabe egizte gara konklusioa ezin bestean e, kapitalismaren geindipen bat behar dugula e, zentzu horretan bueno, ba, sozialismaren postura politikoaren baitan lerro gara eta Eta azkenean importante eritzea egula ere, e, bueno, baki bedak explikatuko den bezala sozialismak bedak daukan e, gaurkotasunaren aldarri hori eta sozialismoaren eikuntza hori errigunean jartzea, ez praktika politikoaren errigunean jartzea. Eta, eta zarearena, bueno, baga iago izan zen, e, ikusiko zen den bezala, bai, eta jabera ez telako jardun propio daukan espazio bat, gehiago delako, bueno, ba, Euskal Herriko espazio, hainbat espazietan militatzen dugun, emakun arteko sardio bat, kontatzea edala, ba, estabaila batzuk emateko, edo estabaila dinplasmazio batzuk egiteko, edo aktualitatean ikusten ditugun hainbat gaien inguruan daukagun posizio politikoa zabaltzeko, baina bueno, sardio horrek egiten dira referentzia egiazio daukagun antolakuntza forma hori, bai dela batzuk, eta kontaktu batzuk, baina e, benetan langintza politiko baten baitan Bantolatuak ez geran emakume batzuk uh -huh, uh -huh, Oso ondo uh, Aipatu dituzu eia klabe batzuk, bastante potenteak gainera Eta euren artean, eh, sozialismoaren ideia. Hor, sakontzen sartuko gara, zelan ikusten eh, dozuen Ogeita bat garremende honetan socialismoa, eta bar Baina kuriosidade moduan, nahi nozuen galdetuia Zergaitik aukeratu dozuen Italia. Hau da, nik bere momentuan eh, ulertutan neukan zelan eh, eh, erabiltzen den mailua proletargoa irudikatzeko, eta, enkambio, Itaia, nekazalgoa e, representatzeko edo, zuek hartu duzue olako postura bat eti, bategatik nekazalgo eta proletargoa aldean, edo izan da bere estetikasun hori dadeagatik, edo beste mo, motiboat bategatik? E, bueno, bai, yes, ez dauk motibo zehaz bat e, ikurro aukera egu izanak, behinzaate ezka edierazi ezzuun definizioo hortatik edo nekazaren mugmen dui erreferentzia konkretua bat itagatik baina nagenduna <coughs> bueno, ba ikusten geldinduko beti emakume kaldetatik edo e, genero problematika lantzen da <coughs> aparteko oppresio edo asko tam behinza eta ordu beti e, irudikatzen du ikurrek ere izaten dila beti emakumea e, definitzeko erabiltzen den ikur horiek eta gupizkatortik aldendu naigen duen osotasun batei edo. E, Iruikapen bat eman ez da horregatik, ba, bueno, historikoki aukiron garrantzen atik eta egitaien e, e, ba, zeinu edo aukeratu gendun, baina ez hola beste munduko e, idea bat engatik. Ederto, ederto. Eta, bueno, hori kuriosidade moduan, baina bai. materian sartuta apur bat, eh, sozialismoaren ganean, eh, bueno, pues hemen eh, ikusten dugu hori eh, E, Bizi garela e, sistema edo zibilizazioo mm, konleta beste kapitalista batetan eta eta batzutan zalanttzen jartzen da ia sozialismoak vientzia daukan hogeita badarren mende honetan edo bueno, analisi eta proposamen klasiko ohiek oraindik ere aplikatu aldiren. Zuek nola nola perzibittzen duzue sozialismoa e, gaur egun edo bere beharra? Ja. Bai, bueno, guk eh, sozialismoa gaur egun ere ulertzeko, ba, gure irakurtetaz berdinetan saiatu izan gara ez, aurreko amarka batan ere, eh, sozialismok eukidon bilaka era edo eh, ba, azaltzen saiatzen, iruditzegurako importantea batez ere eh, irudogetan margarren amarka batik eta langinean movimendu eukidon beherakada irudikatzea ze faktore konkretun ematen dan, eta bai azdui marratan genuen intu batetik ez, Eh, ba, egon dien langile estrategia, esperientzia ezberdinek izan dituzten porrotak, batez ere, ba, sovietar bat asune, txina holako esperientzik euk dituzten porrotak, eta beste batetik, oso garrantzioa iritzen zaigun eh, akademiak eukidon eragin, eh, sozialismo nukapen hortan. O sea, ezker movimenduko intelektual ezberdinek unibertsia dutan garatu duten marxismo, marxismo en kontrako edo marxismo nukapeneko idea hoi, ba, teoria hauek edo metodo hauek, ba modu esencialista edo erredukzionista baten ulertu eta eta ningu du, bueno, importante gala, guzti du ulerteak jaketeko e, zeba sozialismo, kero dukidona horren besteko behirakada eta horregatik gaur egun nola ulertunan askotan, ba, e, beste garaibatzetako ideak izango bat ziren eta horrein nola sortu zen, horren nahorren, karezker movimendu bat beste e, movimendu sozial berri batu sortzea, eh? duen egun gu gaiko katzei tugu movimendu sozial berri hauek, ja osotasun noi ulertzea iritsi gabe modu parzial baten burrukatzen duten <coughs> eh, mugimendu bezala. Eta horrekiko paralelo ulertu barra da kapitalak eukidon, gora urte hoietan eukiditun aldaketat, Eta, eta batez ere, 2006-2004-ko e, krisio hortatik gaur egunea eman dien gure biztiba lintzen okertze bat. Gerota, e, balan prekariogo, soldata baxugo, horretaina modu konkretugan erageten digu emakume hoi daukeun sujeto de baluatu izahera horregatzen. Eta horren aurren gukusteguk gaur egun guztiz dizentiagala sozialismo hon. E, idea ustede honet ditu eh baino importanteago da la estrategia bat garatzen astea eh argikuzeuelako azena markaetan eh erreformismo kez daukela lekuik edo ez dela lortzen koi ningun modu tangain eta horregatik guk e, ba, bueno, botere foko isolatu hoe katzen dituzten odi, ideia hoiek edo ukatzen ditugu eta horregatik berrespen ga ba osotasun horren gain dituen batean barra dela E, ba, bai esplotazia eta bai ba, ematen nientzapalkuntza forma guzti oien gainitua lizateko eta horregatik kuretzako ba sozialismon gaurregun dauken bizentzia oien horregatik guketez deula askotan ba patriarkatutaz edo hitzaitzen ez dutugolako kokatzen botere foko isolatu bezela, ba zapalkuntza hau eikaritzen duten e, botere horiek, ulertu nahi botere struktura erreal oso baten puntio bat betetzen dutela zapalkuntza hauek eta orrun hoiega gainitzeko forma bakarra ere osotasunei da ba, gainditzea dala eta horregatik ba, e, erabaki erabakiarrie dela ez e, estrategia sozialista batenbear riskotas berarriskotasuna gaur egun ba iniz baino garrantzitzugoa dala Bai, eta horrekin lotuta naiz eta zuek e, ezzentratu zuen diskursuaa e, arlo honetan bebatxe hartatu egiten diue patriarkatuaren e, egoera, hau da beste beste e, opresio batzuk ere bizi dituzela emakume langileok. Eta gainera gaur egunean edo ba, bueno, gazko grebarokorraren deialdian eta aurtengo grebarokorraren dealdean, martsoa sortirako deian, E, bueno, Euskal Herreko Mugimendu Feministak hainbat eta hainbat e, bueno, pues, kontu e, asalera dutu ditu eta zuek horren gainean ere egiten dituzue zuen irakurketak eta, eta zuen hori. Hori berandoago galdokutuko dizuet, baina egiatan patriarkatua ere kontutan izaten duzue zuen jardunean. Bai, es ba bueno, hain arte esan dutena, es guzti dula askotan, e, bueno, patriarkatun ezta bai da, da eh aspaldiko, bueno, markada asko egin da, eh analizatzen ari barko zerbait, baina bai ulertzen dula askotan patriarkatu ulertzen dela, e, bai, genero zapalkuntza, gikaritzen e, den botere konkretu bat bezala, beste e, zapalkuntzekin kapalkuntzeekin ba holako eh harremanik a priori beintzatuz daukenak, gero sortun dituna edo, bai ulertu da gero transversalidea baten baita, lotzan diela gotere e, fokoiek, baino aziera baten bintzat forma izolatun lantzu dintuztenak ez, eta patriarkatu ere askotan gokatzen dela e, boi, aparteko botere bat, bezala guk horren aurren ba bain arte adirazietena az, ez, gukusten dugu jenerotza palkuntza, e, Nahiz eta, e, e, zea, zapalguntza prekapitalista bat den, gaurregun sistema kapitalistan baitan e, aztertu bat den zerbait dela, guk garrantzi garrantzia ematen maten diogu ere, metodo marxista bat erabiltzei, e, gautan modu historiko baten lantzea permititzen digulako, eta usten daula, sistema kapitalistan baitan, <coughs> e, ba, bueno, e, aurrekari aurre edan zapalguntza hoi, e, kapitalak bere interesinara bera bizformulatu dola, eta Eta orduin du deulako gau botere foko isolatu bezala, baizik eta kapitalan botere struktura horiek haitzeko dauken funtziotako bat bezala beste milan arten ez, beste mila zapaltuntzan arten. Uh -huh, uh -huh. Osondo, osondo. Hemen, eh, bueno, sakondual dugu pila bat eta de txokero eskatuko duzu eta purba, gehiago sakontzeko, así sí. que segiko dugu apurba eta aurrera elkarrizketa gaz nabil pentsatzen hori klabe asko genituela aurrean hasieran komentatzeko ez, azaretzaren ideia edo bestel Euskal Herrian ere nolako katzen duzuen, baina gehiagis lusatze harrean igual saltatuko ditugu galdera batzuk eta, eta bueno pues, ebiligara komentatzen zergatik e, den beharrezkoa, zuebna bezalako jarduna, zergatik den beharrezkoa itaia emakume sozialisten zarea bezaleko uegunea eta, eta dinamika da, eta gitaz hau eta, eta bueno, bebaia epatu duzu ezelan e, sortu zen edo zergatzen ikusi zenuten beharraan, ondik bildu zineten, eta bar... Uh, horri, azkeneko informazio bat gaitzekotan, e, zuek, ja ipatu dozue moduan, zatozte e, hainbat e, kolektibo edo proiektu desberdin ja, mili, militatzetik, eta jarraitzen dozue, imaginatzen dut, horiek lotura horiek gaindituz, e, pe, pe, pertsonaletik aratago kolektibo moduan, itaiak berak kaliantzak ere garatu ditu beste kolektibo batzuekin, edo asmoa deko zue hori horrela egiteko? Italia bueno, bai, ba, eitaia orien nereki ez ezan den bezela ba, bueno, ezberdinetan e, ba, ja, militatzen aginen emakume ezberdinen artean, ez? Ba, baten bai gure arten eztabaidak eta emateko, baina bueno, momentu konkretu baten bai ikusiendu importantea, ezala eh gurlantzen aginen guztihoi, ba, eh edo modun batea beste jende batei ere helaraztea eta, bueno, gure helburu nagusi beti izan die, ba, e, e makume langileen, osea makume langileen askapen prozesuera inkurban martxan hartzea ez eta hortako ba, e, batez ere militante honek arketak sortzea hortako ba, maiamai gainen dauden eztabaida ezbernietan ekarpena akika edo eztabaida berrik eh azaltzea eta abar eta oi karo hain arte esan den bezala, genero problematika zaiatzenak okazen oso tasun baten baitan, eta horrek estrategia batea lotzen digu zuzenen ere, ez? estrategia sozialista baten beharra zimarratzen denun lehen, baina, karo, gero, horrek ere, ba, bueno, gure hartzen kontrazenak sortu ditu, e, itaiak beak muak ditulako, ez langi estrategia bat bultzatzen don, maku talde batek bere buru izartzen dion, mugazen tralagalako, eta karo, horren aurren, ba, zukezanezuna ez, oso importantea gala, hilbe estrategiko berdinen dauden beste kolektibo batekena hemen emanetan jartzea egie da oraingo Itailak ez ditula modu formal baten e, beste kolektibokiko harremanak e, sortu baino e, gure erronkan ba bestela jartzen deula ez ja artikulatzen hastea elkarlan hoiek eta hoy dela kugurtzako prioritarioa entzbertan laudian tola kultza bi artikulatzen hastea eta horregatik ba gure erronketan ba leintasune daukentzrai bezela kokatzen dela Emakume langilearen objetibizazio zein hipersexualizazioa. Gorputzen eta bizitzen gaineko erabakitze ezintasuna. Lanbanak eta sexuala. Emakumeok egiten ditugun lanen devaluazioa Eta soldatagosua, antolak eta politikorako zailtasuna, bortxaketak, irailketak. Arremantze eregi berekoia. Trukean, rezka garritasunean, lehiakortasunean, eta elkarkontxun mitzuan oinarritutakoa, hau da individualismoan. Subjetu individual eta autonomoak garela sinestara nahi digute, gure inguruarekiko eta gure inguruaren gandik independientea. Guztiaren erdigunea garela eta guztia gure inguruan mugitu behar dela. Norbera bere arazo pertsonalen jabe, erantzule eta kudeatzaile dela. Gukordea badakigu arazoak ez direla pertsonalak. Burgesiaren danenazuen, lindie klasearen ganako erasoak etengabeak eta orokortuak baitira. Hau da, kolektiboak. Ala beharrez, hauen konponbiderako jardunak ere, kolektiboa eta antolatua izan behar du. Beraz, kolektiboa osatzen duten individu honarteko elkarrekin za eta dependentziaagoera nahitaezkoa bihurtzen da. Dependentzia ordea, modu osasuntzu eta eraginkorrean eraikitzea da gakoa. Horretarako ezinbestekoa dugu klase batasun honen antolakuntzaren oinarri eta substanzia, klase elkartasuna izate. Gure harremontza eredua eksplotaziora konbentatzen gaituen harrema sozialak determinatzen duenez, erasoak gonditzerako erdian emakume langileen eta azken batean langile klase osoaren helburu nagusia horiek suntzita izan behar da. Horrek gurbesiaren interesen aurkako kokatzen daitezke izena. Eta beraz, ematinen langileok autodefentsa antolatzea beharrezkoa da. Momentu honetan gure bizitzaren gaineko kontrola hutsen intuak burgosiaren eskuetatik edasteko, haula etxaidarekiko indarkorrelazioa hobetzeko, gure botere propio antolatzen hasteko espaziak sortu eta saretea beharrezkoa da, botodefentsaren bidea. Erasoen oinarrian dagoen ekspluatazioa usteatzera bidean baldintza sortuko dituen antolakuntza forma autodefentsa dela el cartas unado autodefensa la guerra Bueno, guazen apro8vate esplikatzen entzuleei zermotakutako materiala topatu aldaan zuen webune honetan, italia.eus webune honetan, eh egonasgoitik begira-begiratzen eta bueno, batez ere testuak badauden arren, horretas aparte badauden material batzuk direnak audiovisualak. Ikusi doaz bideo pare bat eta kartel batzuk daudela, hasiko gara hortik eta gero ja testuetan sartuko gara. Ze, ze dira bi bideo eta kartel hoiek? Bai, bueno, ikusiko zenun bezela zen realdadian jartzen da eguna edo momentu hontan E, lehentasuna daukagun gisa da, pixka bat, gure perspektioan e, sortzen da, teoria hori argitzea edo gure posizioak argitzea, ez? Binala uh -huh. ere argik ikuste genun edo argirago da testuen gure honetan, zinetan horren e, besteko prea bizigean, eta gure ajenak gora bete eta dauden basko kostatzen dela ere militante ezten jendeari edo, bueno, oitura irakurtzeko oitura ez jende hori ere honetako testuen bitartez egiztea, ez? zentu horretan bideo bueno, pare bat bideoak errezkagu, motxak, eta eh, oien elburua da, beste lako testuetan lan bizan den eh, duki guzti horren laburpen laurupen txiki bateita, ba, bidio horrek iruz palau minintzutan dakar zan baina lembizikoan bertan izpegite denun, bueno, autodefentxa den beharraz, batez ere autodefentxa modu integral batian, eta lan klasia den eh, aktuatzeko edo klasa burroka maitan eh, modu zuzen batian, E, jartuteko gaitasun gisa ulertzia ez, eh? hau dugu gure buruak, bueno, zapalkuntza horri erantzuten egotetik eta zapalkuntza hortatik giez, eta, bueno, euska bat, em, aurre egin nahi izan horretatik, baina askotan frustraziotik, eta eta, eta eta minaren kudeak eta batetik, edo bizitzen dugun zapalkuntza horren, bueno, individual batean ditu e, albatean, zerregin godugun, geruz eta zapalkuntza gutxiago, edo guri modu personalean gutxiago eda egiteko, behar bueno, ba, digunean jarrida hartzela ere, zapalkuntza horri, klase bezala edantzun eta estrategia baten eta antolakuntzaforma baten baitan gaitasun bat garatzia horri aurre egiteko, eh? Nolimitziko bila, piskat horri egitenzionez referentzia, digarren aldiz, uh -huh. bueno, etzen hain antolakuntzaforma edo hilo politikoaren argipen bat, baizik eta e, argipen teoriko bat, ezagia dela komun, feminista korokorrean askoita egiten duela reproduzio lan ez, askoita egiten duela bakumelangileak egiten dituen jardun guztiak lan konsideratzeko behar horreta, asko egiten duelako zeintzaz ez, unirretz ez egun askotan, bueno, a terminoak, e, bueno, ez daudela oso agarbi ez, edo, mogumendu zenunizpako korronte teoriko bakoitzak modu ez berdin batean e, edabiltzen dituela, modu ez batean bezinitzen dituela, zentu hortan, importanteritz feo errealidadea e, aldiketan modu zutenenean ulertzea, eta Bueno, ana como ya en sus en los temas en la digun reproducciónen eh gestoría argitze hacen bueno va piscat eh movimiento feminista coro egiten duena baina ulerkera zagalago bat errrealago bat zaldone genuen eh inguruan eta batez ere va piska bat zaintzarenean nazkimarra arenebe nuee segurtzen dugulako zaintza e, eta reprodukzioa ez direla baliokeria diren bit termino Bateka referentzia egiten diolaba, egungo testu inguruan edo korrean sistema kapitalitzaren baitan, e, langile klasia klase bicha berriztatzeko egiten duen jardun hori, hau da klase bizirik eta daukan bizi maia mantentzeko egiten duen jardun hori, erazain zahaliz ulertzen dugulako termino konbatiko gisa hau da egoera honen aurrian langileok eh gure artean harremantzeko eta gure harreman interpersonaletan harremantzeko diuki bad argun ereduari, haula elkarrek du konfiantza eta elkarrekiko da benetako eh ari harreman oi referentzia egiten diolako ez bueno, tigarren bitiak izkat elburburreken sortzen zen mm -hmm, jo, eh, potenteak lanak badago beste atal bat oso potenteare badena dena forma kuntza izenekoa hor, eh, ikusi dut dago zela testu pila pila pila bat bilduta ba, kolontai, lenin, rosa luzenburgo eta bar, baita kolitza gure laguna eta julego ikotxeren artean eh, igazukizuten estabai da hori zein da, sexiño honen asmoa? bai Bona, bueno, egia da, guk eh, argitaratzen dugun guztia, hu, ez dela, ez eresetik ere ikitzen dugun zerbait, zentzuertan inportantea dut zego, bueno, egun got estenguru ari egokitzen zaion em, analizi guztiorik izena izan dadi, norain arte egin den lan guzti horren ezagutza bat edukitzea, ez, hau da, urte luzetako da markaguluzetako lan guztiori ezagutzea, hau da, askotan ez ezagutzak keda mate gaitu pentsatzera egin ez dela, edo, lehenbizikoa gehala hori egiten, eta hori da zerbait, momen testu ingurunetan ezko gertatzen ari dena, eh? zentu horretan, bueno, e, behar bat sentitze denuen, ba, bat ez dide e, pasaren mendean sortutako teoria eta garatutako praktika politiko guzti horren ezagutza bat egiteko. Azira batean zoik ezkerdien dintuen genero problematikari moduzuten batean e, erantzuten dioten testuak, eta ondoren ere zabaldu ganoen batizkat teoria-filosofia-maskiztaren inguruan eno ekonomia politikoaren kritikaren inguruan lantzeko testuak egia da, utaketa badela, ba, utakunitzu gula pikate hazi e, berria, irakurtzen hazi berria den pertsona bat entzako, edo gai zehazen inguruan irakurtzeko nahi adaukan jendearen testuak e, ziento bat jarregan itzazke hor, baina, bueno, ba, batzen, edut zizte egun e, amaite zinaren bilo bat jarri baino, zuzenagoa izan ziteke gure idakurle posibile horren e, iza eragati, bat testu batzuen zuen autaketa egitea. Horrek ez zuzera nahi, den guztia gure egiten dugunik noski, behitzik mm. eta balio garriak diren testoak erbitzatzen eskigula, eta, eta bueno, bat, e, den bolarekin zuzentzen, e, zabaltzen, eta berritzen joango garenak. Edozen lan ere, zuen webgune honen, edo zuen e, atari honen, e, plato fuertea da dira testuak, zuek plazaratzen ditu zuneak, blog atalean, ez? Bertan, e, jorratzen dituzue gai asko eta asko, e, bueno, e, hemen apuntatu ditut e, gai batzuk, adibidez, egunerokoan bizi ditugun harremanen inguruko hausnarketak, familiari buruzko zenbait apunte, izeneko testu bat, a, alukeruzko zabelei buruzko beste bat, eta barretabarretabarror e, gai asko eta asko jorratzen dira, eta, gai desberdinak de etxo, eta, bueno, ikusi dut hori, euritako bat zela kolaborazio bat, beste bat zela e, e, itzulpen bat, zuek testu abek, e, nondik ateratzen dituzue. zuen? Formakuntza atalekoak dira e, arrantzatu ditu zuenak hemen, baina bloga atalean daudenak nondik agertzen dira? Bai, prinsipioz, gehienua bada, bazarean bertan militanteo, kerozarean modu kolektibo batean, emandako os narketen erredakziu abida, ez, eh, eginak... E, ba bai gure praktika politikoan ikusi ditugun hutsuneai erantzun bat egiten saiatu genea edo praktika politikoan ikusi ditugun mga hoiek edo bai eh akatxoiet e, ulertzen eta zergati bertatzen ziren eh ulertzen saiatuenak badian violentziaren testuak edo harremanen inguruak elkaren horri gehiagoka eta guzti horiek erantzuten biote ba, gu, gure praktika politikoan ikusi dugun horretatik irakaspen batzuk Atera nahian, ez? Aldiz, ba, zainzaren inguruan, autodefentzaren inguruan entzagiten dutena, gehiago da, e, ba, baita gure artean eman ditugun ez da, oida goztien e, redakzio bat noski, baina ez, zainbeste, e, bizi izan dugun horretatik, ba, zik, eta, bueno, e, proiektatzen dugun horrekiko, ez? Gero ikusetzen bezala, ba, ba, dago Maria Kolera eta Izabel Benitezen itzultzen bat, bazarean daukatena, irretu ez eguna aktualitatea ondikoazena, ba, bai, em, babai Espainiar Estatuan badau delako lege proposamena, baina Euskal Herrian ere e, badauzka gulako bueno, ba, abientrez de alquiler hauek eta emakumean esplodazio formazia atzau erregulatzeko e, nahimena erakutsi duten indar politikoak ere, eta zeintzen horretan beharazko editzetze egulak gai hau, e, enberteko azkaliadea dauken gai hau, eta aintestu fina zen horren euskarazko hitzulten bat egitea. Gero, kolaborazio batei menuen abortuari dago kionean, eta betxuakoko kide batek elkarrizketa bat eh bueno, e, ba, bezala, eh ba, handikoa delako Euskal Herria Argentinane Argentina inguruan eduketako borrokak eh bueno, basaba alpena baina eskutan iritzitea egulako ere abortuaren gaia eh darezela berrotzutasuna planteatzen es, planteatzen dela soilik e, abortatzeko, bueno, do, amatasunarekiko daukagun baia hartzeko fokua jatzen dela eh, abortatzeko aukera edukitzean, gatu dugula emakume bat abortatuko duen edo ez galderaren aurrean asoz faktore gehiago daudela ez, ea errealki badugu numero hori edukitzeko aukera dut. Horak ez duela esan nahi inondik, emakume horrekume hori editzaa erabakiko beniken, eh? noski pertsona batek ama. Em, Agian ez du neiko izan, edo agian ez da momentu, edo mila faktorego meitezke ez, baina errealki aukera hori ez badaukazu, errealki zure burua eta ume horren bizitazusten gatu zenbait zuzu, inoiz, e, dabaki hori ez pela izango eta eta ausotasunaren baitan kokatzeko beharra zegoela ez. Ia, ja, bueno, orokorrean izan bezala, badira, bai badira, bertan zarekokidea, zintzarean kolektiboki eman ituguna ausunarketa batzunez redakzioak, eta eta txetan gabi orduan materiala propioak produzitzen duzuela hori e, aurreko baten e, beste elkarrizketa baten nor e, koletibo antiespezistarekin horren e, beharra somatzen zuten eurek euren arloan, nola testu asko eta asko itzuli eta itzuli ibili izan direla azken murteetan eta bueno, berezko propioak produzitzearen beharra somatzen zutela beraz, e, ederto, itaiak hori zuen e, estabe dauek e, e, pues, testura bi, bihurtzea eta eta horrela sozializatzea edo kompartitze eta jakin desaten guren txuleek zer eh, nolako testuak daukat dira hauese forma daukate haud da, dira testu lenguaja akademiko erabiltzen dute lenguaja periodistikoa testu informalagoak dira eta ze ta berazut ya da berak normalean baina bueno, argi daukagu eta ja beraren eh, elburua momentu honetan badela bueno, genero problematika egin gurean teoriko bat egitea hau da E, Euskal Herrian emakun melangi, jauk izitzen dugun genero edo zapalkunza forma zeatza ulertzeko uh -huh. eta hau konbatitzeko behar dugun ezagura horren e, kolektivizazio bat egiteko nahiarekin sortzen da, beraz, e, testuak ez dira izan, no, I, e, bueno, ba, inbezte klabe politikoetan kokatzen direnak, baizik eta ulertkera klabetan kokatzen direnak. Horrek ez dinbeztean, e, askotan edukiak berak dakarren konplexu Ba, testuak komplexu izateko edo, bueno, e, tentuz edo, harritaz, eirak urtuko duntzat, egzietan digute ez, uh -huh. baina bai azko, hortan jarri nahiko genuke ez, e, dena gara konsienta genero problematika, doelokorrean dominazio sistema hau zerbait komplexua dela, bera e, horren aurren hartu berdugun jarrega da, komplexu hori zu nori, ulertzeko, gaitasuna garatzia eta ez konplexu etasuna ulertu ezin eta horren bezkean ba, zalpen zimplifikatu batzuk eratziaguk ulertzen dugula la pentsatzeko ez bera bueno, ba, bai, edu, askotan eduki konplexua izan daiteke baina etzaigu hori <gülüyor> arretaz irakurtzea eta estudiatzea bezaukera hori geratzen bera zaiatzea gara, zai gara aliketan modu argi eta egin plenean azaltzen mm -hmm. bai, betxo askotan batzulek baresa. eskertu ere egiten dute horrelako, horrelako lengua batekin idaztea testuak eta ez beti ba, ba, marketing gara hionetan, pues, testu errezak eta bur bat utxalak ez hor duan, eh, bueno, ondo, ondo dagoela horire bai, horrelako materiala publikatzea um, Nen izuen e, ja apur bat e, amaitzen joatekotan galdetu, ezin eskoa datestu hoiek denak laburbiltzea, eta, eta bueno, nena neiz, izuen eskatu, haunke azkeneko plantamentuak e, kontatzeko asaltzeko apur bat, e, igual laburbilduez ez, gehi egitxo izan aldirelako, baina aurkezteko azkeneko artikulu hoiek, e, bueno, alde batetik entzuleko betu lertzeko zer e, agertuko dan zuen gu baina bestalde ere, ba, hori, martxoak sortzi datorren torren astean e, izango delako, ja gainean daukagulako, eta, bueno, zuen, Eh, azken hiru bidalketa horietan, honen eh, guztiaren inguruko kritika eta osnarketa bat plasaratzen duzu Lehen egon gara apurbat komentatzen, baina igual apurbat sakonago testu horietan zertu apatuko dugun, pues nahi kogenu keiakin bueno, Guztiak dator, eh, nartxak sortziak berak, eh, bueno, modu orokor batian sortzen dugun zalantza egoera Baina baita itaiak okidoi ere sortzen dugun zalantza egoera argitun nahi zatetik, ez? Eh, atuginengo era bateean zeinetan noski pasaden urteko bat sorttzetik, e, irakaspen eta valorazioan e, puntu positibo asko ateratzegun nituen ez, argi dago emakume asko lemiziiko aldiz e, entzun zutela genero problematika zitzu emakume asko lemiziiko aldiz e, atera zi kalera lehendiziikoko aldiz, antolatzeko behar bazenitu zitite e, borrokatzeko nahi bat eta guzti hori balioan jarri behar dela ez. Nieritzu zehu askotan, mozimendu feministatik edo alako borroketatik da bueno, ba, elguru hoien edo e, tresna izan beharko ditzateken puntuiek elguru bilakatzen direla ez, eta askotan edo geala, gu gau ere, eh? baina inertzi askotan, edo modu espontanio batean jokatzean, edo nora ez batean. Eta, klaro, puntu horre jartzez egun, bueno, ba, eta itaiak izia zerregen godu, gozien izango da gure posizioa ez, Puntu hortan, argi daukagu gu ere Euskal Herriko Megumendu Feministako agente politiko geranenean, denean, guk ere erantzun dizun baraukagula e, egun honetan jartuteko eta guk ere den adengisa egun honetan e, agente izango garela. Mm. Noski ezan bezala ja espazio teoriko edo ideologia bat sortzeko e, sortzen den momentutiko arrega mugabatzu dauzka, ez, baina muga mugabatzu dauzka eta albi dutzen digu ere Eh, bueno, bagure posizioaren zabalpen hori egitea. Eta hor, behitpatu neko ganituzkaren bat puntu. Eh, Lehenbizikota behin eh, sujetuaren asuntoa ez, eh? ergi dago oso estabaidatuaren puntu badela, historikoki oso estabaidatu izan dela, eta gainera mugumendu feministaren baitan gauden sujetuak ere askotan estabaidatzen dugun puntua dela, baina, bueno, kideak ondo azaldu den gita, edo problematika, bueno, eta labur gilduz, eta ulertu eta labur gintzak askotan simplifikazioa mm -hmm. da karrila. Eh? Bueno. Baina ulertzen dugu momentutik genero edo zapalkuntza erantzuten diola gaur egongo testu inguruan, eh, kapitalismoak dauzkan edo kapitala dauzkan behar konkretuei, ulertzen dugu edo, eh, bueno, ba, kapital horri enfrentatzeko gaitasun garatu behar dugu klas, batasun batetik osotasunaren aurkako borroka hori aktibatu behar eta zentzu horretan, genero problematikako e, borroka aurre gaman behar duen sujetuaren langile klasea dela bere osotasunean. Horrek sortzen izkigu, zalantza asko, ez, ez, ahipatu gizean, maku zen bezala e, sosializatua gaude eta klar, horre jartze gaitu puntu batian, zingetan, egia den espazio guztiak ez dela gian zutela ilutasun higaratu eh plaza bat esmorratik eh borrokatzeko baina la eritu zurei terra garbi ezatuena eta emakumeen antolakuntza era premian espazio hietan argi egon dela eh antolakuntza den, eh, zen izango den horren indibidea zen izango den horren elburua ez hori da puntu gisa zerkota uh -huh. mintza dago mugimendu feminista eh identitateetik irekitzen dela sujetua, ez agi dago eh, Kapitalismoak gugan identidade oso ezberdinak eratu dituela. E, bueno, bagure praktika politikotik askotan identidadeen anistazun hori eta konfrontazio hori elikatzen dugula. Eta, bueno, e, bede izketa hori eginei genuen, ez? Digarren testua hortara bideratuta dago hau dagoza badazuz personalki daukasun identidadea, zure burua ulertzeko modua, gainontzekoekin hartuteko edaukazun modu hori. Eta beste bada zein den sujetu politikoa, den kapitalismoa enfrontatuko den sujetua, nola antolatuko geran, ez? hori nirmiziko gisa. Mm -hmm. Eta, bueno, bigarren puntu gisaetan motzen, gerre baren, beraren hausnarketa bat e, sustatu nahi genuen ez, bat ez dugu garen e, testuan egin dena. Gerre bat historikoki izan dute, langile klaseak edukidan tresna bat burgasiari enfrentatzeko hau da, bizitzen dugun klase borroka honetan modus batean intervenitzeko, eta uste dugu ere, e, gaur gerre bat, e, gaur kotasun hori edukitzen jarraitzen duela, hau da dela, produzioa eteteko, Em, presna bat, langile klaseak daukana. Beda, bueno bizka bat ikre baren nera bilera zehatzorretara gultatu noiko genuke, mm. ezin bestean estrategia horrokor batzen baitan kokatzen dena, hau da guk aur produziatetzen dugu elguru zehatz bat betetzeko, baina aldi berean elguru zehatzorrek bendetan irautzaietasun bat eduki izan benetan langile klasearen Gaitasunaren garapenean ekarpen batean bezan, edo dira bitzan tolatzen lagundu bezan, bueno, ba, e, estrategia orokorrago baten baita funtzio bat ette behar duela ez. Eta, bueno, modu orokor batean egila da, e, irutertu dut beraien baita, oza, orokorrian puntu asko ikuta mituztela. Baina de días, Bye, desde luego, hemen, eh, bueno, hoy, eh, eh, eh, sue que derto, hegindo sue ahorquez pentechoa, edo asalpena, edo labur pentechoa, hegiada, ba, testoetan, eh, eh, socialismoaren, eh, gainberaren, eh, cronología bateriagartean dela, eta, bueno, apor bat, eh... Informazio asko eta asko dagoela, enbitatzen ditugu entzuleak orduan itaia.euz, webgune horretara joaten eta, eta testu horiek e, irakurtzen e, eta, eta apur bat gehiago, hau ba, lertzen, apur bat zein den zuen e, posizionamentua honen ganean. E, gara elkarrizketa amaitzen, zan e, bezala gauza asko dira digeritu beharrekoak, eta, bueno, a ber, datorren astean martxoak sortz izango da, zuek parte hartuko duzuek? Baina, noski baiet, uede erreba feminista egite dagoaz, mm -hmm. noski baiet egia da, itaiagisa, ita berak ez duela jargon propio horiek edukiko, baina argi dago eta Euskal Herriko testumuru politikoa jartutik jarraitzen duenak, e, ezagutuko ditu klase perspektibaren baitan lan egiten duten talde feminista e, asko eta asko, eta herrietako talde asko eta asko, klase perspektibati genero problematika modutatu batean lantzen dutenak ez. Bueno, bai Italia eh dudariga desde aquí tal le egongo den, baina tal le gustio baditzen egongo da eh Italiako kibia gure herrietako eta zigunetako espazio politikoetan egongo gera eta alden neurrian, bueno, ba, Ema kumelan gileon izi balintzen alde borrokatzen, baimazkeaz hortzian eta gaita gaiuntzeko ikasturte osoan uh -huh, ederto, ederto Eta nahiko balu pertsona batek eh, informazio gehiago jaso, nora jo beharko luke? Bueno, eh, eh, bueno badaukagu izteiazate arroba gmail.com, uste dut <laughs> izena daukan eh Gmailbait, baina bueno, eusien kasutan, uh -huh. e blogean bertan zabalduta dagoena eta uh -huh. orokorrean bertara jasotzen ditugu badai eh itzaldiak jaso nahi dutenak, informazio gehiago dutenak, gurekin harremanetan jarri nahi dutenak, hori uh -huh. izaten da. Sare uh -huh. sozialik e e asto kasuen? Eh? Sakatu? Sare sozialak. Zare sozialak bai, Twitter eta Facebooka. Ah, bai, Twitter eta Facebooka. Normalean hau. edabitzen dugu, zoigur informazioaren zabalpen bate egiteko. Uh hum, ederto. Baina, bada uzkago, bai. Ederto, hor esan dugu, e, webgunea daukazuela, itaia.euz, e, gero esan dugu zare sozialetan ere, informazio gehiago jasotzeko, eta harremanetan jartzeko, zuekin itxegiteko, adibidez nikegin nuena, elkarrizketa hulotzeko, da, e batez ere, eta hori da, itaia.sarea.gmail.com itaiazarea.gmail.com Bale? Mm, jo, ba, eskerrik asko eh, parte hartzak atik Irolan, eta egongo gara urrengo baten. Bai, zu egon bila eskerrik asko. Bai, ikirorte. Elkoan, serri estabilatu eta osnartu ditugun lan produktibo, erreproduktibo kontzeptuen inguruko azalpen batekin gatz. Teorien artean, saintsa kontzeptuak sortu hitz asken argitzen saiatzera. Lan produktiboa soberakinaren ekoizpenera bideratutako lana da. Hau da, langile klaseak lan orduetan bere autoerreproduksiorako lan hasgain soldatasgan egiten duen gainlanna litzateke Beraz lan produktiboa lanpostetan soilik egin daiteke Horrekordeak ez du esan nahi lanpostetan egiten den lan oro lan produktiboa denik Ez da lanpostu guztietan lan produktiboa egiten denik ere Izan ere badira lan inproduktiboa betetzen duten langileak ere Gainbale horrik sortzen ez duten arren funttzeesko elementuak direnak horiek sistema kapitalistatztu Lan erreproduktiboa, historiko kiemakume familia erreproduzitzeko trukean soldatari jasogabe egiten dutean lan gisa ulertzen da. Umeak izatea, maskaria prestatzea, arropa garbitzea, baina kontzeptu hau langile klasea etengabe berritzeko da. Hau da, langile klasearen existentzia betiko zen duen prozesu bezala ulertzen da. Iru dimentzio bere lan erreproduktibaren baita. Lehenik eta ipatu bezala lan erreproduktibaren baitan kokatzen da lanpostutik at gauzatutako eta familia oso oinarrizko beharrak beharran asetzera bideratutako lan horrek zukaldatzea, iziatu kontzea, aurrak zentzea, bombia kaldatzea, historikoki eta gaurro gune arte emakumeengan dengan edo ditudua. Bigarrenik, lan postoan lanaren zati bat kokatuko genuke lan darreproduktibaren baita. Izdan ere, lanpostuan postuan, balioa sortzeaz gain, langileak bere autoerreprodukziorako beharrezko den, balia bide oro erozteko dirua lortzen. Soldata. Horrekin esan nahi duguna zera da. Lanpostuan lan produktiboaz gain, langarreprodukziora ere, urutzen dela. Soldataren bidez lortzen dituelako langileak bere erreprodukziorako beharrezko dituen, helikagaiak, alokairu ordaintzeko dirua, edo zinemarako zarrerak erosi eta bizitza eraman bat erdi ahal bidetuko dion oro. Hainik? Behar kultura zein afektibok zehatzako katuko genituzke lan baitan, zeinak langile klasearen erreprodukziora bideratzen diren. Guzti horiek sistema kapitalistaren baitan, sozialki determinatuta daudelari. Horren bestez, gurin gurusea lagunekin potea zehak, mendiraioadea, bikotekidari ginalditzea eta barrere, lan erreproduktibak izango lirateke. Garrentzitua da ulertzea, Ez arte kapitalistan, lan erreproduktiboa, lan produktibaren menpe, edo akumulazio dinamikaren menpea agertzen dela. Lan erreproduktibaren funtzio nagusia, lanile gile klasea, burua klase gisa erreproduzitzea delako. Eta honen bestez ez, klase egizartea betikoetzea. Like... Izbide dugun erreproduzioaren alok damaiz, zaintza kontzeptuaren baliokidezat erabili izan den arren. Beste argitalpen batzuetan azaldu dugun bezala Zaintza norbanakoen arteko harreman osasuntxoak eraikitzean datza, zintxotasun eta respetuzkoak. Zaintzaren dimentzio orokortua klase elkartasuna litzateke, bere baitan gure behar erreproduktibo material eta afektiboak, baina baita behar organizatibo eta oito dezentzaskoak kontzientekia zitzeko oniarriak izango dituena, hot, termino konbatiboa, eta erreprodukzioa nahitaez sistema kapitalistaren baitan ematen. Joan zaigu garko denbora beste behin ere. Gaurko joakajei honetan, Italia emakume sozialisten zareko bikide izan ditugu zaioan. Itaia.hez web-ean asko bildu dabez, baita eurek sortuak ere bai, hainbat analisi eta ausnarketa plazaratuz. patriarkatuaren fenomenoa modu isolatuan aulertu ordez, klase gataskarren perspektibatik astertu eta erantzunak kantolatzeko proposamena egiten digu kolektibo honek. Hainbat gai direi heltzen diote logika horrekin, izan ardunaldisu rogatua zein greba metodari buruzko gogoeta, besteak beste. Tartea isanez gero, pasa zaitezte webunetik eta bota begirada bat testuei. itaila.eus bestalde, gaurko saioan ez dottzuet e, testurik irakurri. Horren ordez, Ititaliako e, kidek publikatutako bideoak enentsuna izan daguz. Lehena biolentziatik zaintzarra izenekoa. Eta bigarrena lan produktiboaren eta erreproduktiboaren inguruan izan zeukan. Agurtu aurretik, e, gaur ditugun kantak aipatu nahi dutzu edaz. Irratxai horren azieran, dan moduan, irurogeikoa markadoko abeslari bat berreskuratu eta Little Eva eta bere Delokomotion izan dugu. Eta hoin, saioa amaitzeko, downtownboys izeneko punk talde bat entzuko dugu, euren Full Komuniz Diskoko Munstro kantua gaz, hain zuzen. Amen amaitzen da, joka jaiza joa. Urren gonartem!